biz Kəsən dərsə ümiyyətlə yəni İman e, Cəfəri məhəbbənə danışırıq və deyirik ki, ümiyyətlə Cəfəri məhəbbəti yəni Şiə məsələbindən e, aid olandır. Xüsusən də yəni bu heç bir əcdəvi məhsəbdə ayrı bir şey deyil sadəcə həmən onlar rafizilərin əqidəsində olan adlar, sadəcə onlar fikri məsələdə özlərini, yəni İmam Cəfər Sadiqə nisbət edirlər. Hansı ki, dedi ki, İmam Cəfər Sadiq də, yəni 12 imamlardan yəni 6-cı sayılır və dedi ki, o da ümmiyyə ilə həqiqətən həqiqətdə, yəni çox, savadlı yəni yəni bir insan idi. Düzdür. Onun nəslilə gedib Həsənə çatırdı, Hüseynə deyil, Həsənə çatırdı. Çünki ümmiyyə bu imamların çoxu və özü əhləbeytə nisbət edənlərin çoxu demə ola ki, e, Həsənə, yəni gəlir. Yəni, Nə, en sonunda və son Həsənə gəlib çatır. Çünki Həsən ümməyətlə, yəni, çox ə, evlənən bir insan idi. Hət, hətta Əli rəziyallahu anhu onun üçün buyurmuş ki, yəni Həsənə qızdır, hər kəs deyir Həsən, yəni, yəni adam, yəni qız boşandır. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, yəni, Həsənin yəni yoldaşları 150-yə qədər yoldaşı olub. Düz bu birə şişirtmə rəqəm olsa da, yəni ona görə şişirdilib ki, həqiqətdə yəni Həsən rəziyallahu anhu yəni çox olub. Yəni eyni vaxtda olmur, sadəcə elə bir evlənib, boşan, evlənib, boşanır. Bəzi tarixi kitabları yazır ki, Həsən radiyallahu bunu, yəni özü eləmirdi. Sadəcə o insanlar öz qızlarını veriblər ki, yəni qohumluq əlaqəsi olsun deyə. Çünki, yəni onlar birlikdə ki, Feynman bunu eləyib ki, qiyamət günü heç bir qohumluq, heç bir, yəni şəfaçılıq yoxdur. Yalnız var yəni qonşu başqa. ona görə də onlar yəni peyğəmbər salsam nəsinə, yəni qohum olmadan ötəri cəmiət öz qızını verib, yəni boşandırdılar ki, yəni qohum olsun, ondan övlad götürsün ləki artıq özlərini yəni Həsənə nisbət eləsən ki, sən də gedib yəni Peyğəmbər s.ə.m-ə nisbəti e, Pensamdır çünki Pensamın yəni öz e, doğma yəni qızının yəni Fatimənin yəni uşağı idi, yəni oğlu idi. Və baxımdan dedi ki, Cəfəri məzsəbi də yəni İmam Cəfər əs-Sadiqə nisbət olunur və İmam Cəfər əs-Sadiq də yəni rafizilərdə yəni, 6-cı imam sayılır və Şiə məhsənda 6-cı imam sayılır. Və dedi ki, həqiqətən də çox insan idi. Səvəddi insan idi, yəni o artıq e, uşaq yaşlarında Qurani hafiz eləmişdi, yəni Qurani əzbərləmişdi və ondan nə dedik ki, e, bəzi yəni təbiinlər var idi ki, ondan elm götürülmüş elə, həmçində İmam Malikindən ondan bəzi şeylər götürülmüşdü. Həmçində dedik ki, Əbū Hanifə ilə də Cəfər Sadiqin arasında çoxlu yəni dini, yəni müzakirələr, yəni görüşlər olmuşdur, dinin məsələləri olmuşdur. Və ona görə də görürsən ki, bu günlərdə məsəl Rafsilə deyirlər ki, o 4 məzsəb var, qəhlisünə olan 4 məzsəb İmam Malikdir, Əbū Hənifə məzsəbi, Şafii də Əhmədidir, Dirham sonra yəni Cəfəri məsəl Amma həqiqətə isə, yəni, onların heç bir yəni Cəfəri, yəni məzsəbinə töyrənən deyil, çünki onlardan sadəcə İmam Malik, yəni bir neçə hədis, yəni ə e, Cəfər Saidinə götürülmüşdür. Çünki e, Cəfər Said qəwymətlə, yəni, hədis rəvayət edən idi və onun hədisi də Buxari, Müslimdə və başqa 4 kitablarda da, yəni onun dedik hədisləri var. Və bu gün inşallah biz elə bir filiqdən danışacağıq ki, bu əslində bu firqə, yəni firiqə etibarı ilə Yəni, yahudi yəni, dinindən törəmiş firqələrdir. Çünki dedik ki, ümumiyyətlə, inşallah yəqin ki, gələn dəstərdə yəni yahudilik və naslanilikdən də danışarıq və dedik ki, ümumiyyətlə, bu yahudilik e, dindir, yəni əsas səmavi dinlərdən biri olan yahudi dinidir və bu yahudi dinindən də yəni törənən çoxlu firqələr var və bu firqələrdən yəni, yəni, ki, ki, bu gün biz keçərmiz yəni masonluq yəni firqəsi idi ki, ansızın bu masonluq həqiqətən də görürsən ki, yəni çox insanların ağzına dilinə düşüb amma həqiqətə isə masonluq nədir? Yəni bir din kimi necə onu isə yəni bilə yəni çox ağızdır, çox azdır və dedi ki, masonluq ümumiyyətlə yəhudilərə nisbət olan bir firqədir və lüğəti masonun lüğəti mənası, yəni azad bənnaclar, azad bənnalar demək. Yəni azad inşa edənlər, yəni bu ilk vaxtında, yəni bu ləqəbi götürmüşlər. Və İslahi mənasında isə, yəni islahı mənasında isə bu masonluq isə, yəni gizli, yəni yahudu yəni təşkilatıdır ki, yəni onun haqqında demək olar ki, e, çox kitablarda məlumat yoxdur. Çünki ümumiyyətlə bu bunların yığıncaqları olsun, bunların görüşləri olsun, bu ümumiyyətlə yəni sirlə keçir və ən birinci dəfədə miladi 44-cü ildə bu yaranmağı, yəni Rumların e, maliklərinin, yəni Rumların sultanlarının birinin yəni köməyi ilə yaradılmışı və ilk şəvə yanında bu yəni gizli yığıncaq adlanırdı. Gizli yığıncaq adlanır, tanısır ki, sonradan bu təxinlə yəni, 1770-ci də bu təxinlə artıq yəni massonluq adına yəni bir röza vermişdir. Amma həqiqətdə iş də bu yaranda yəni gizli yığınca adlanırdı, gizli yığınca adlanırdı və bunu da islahin də mənası yəni gizli, yəni yahudu təşkilatı ki burada da insanları, yəni daxil olma hər bir insan burada daxil olmur və xüsusən də bura, yəni necə deyərlər e, böyük-böyük vəsfəli insanlar dövlət rəhbələri, başqa yəni, varlı təbəqədən olan insanlar yəni bura aid olur, yəni böyük məşhur tacirlər, yəni bura aid olur və onlar da xüsusi yəni, sınağlardan xüsusi təlimlərdən, xüsusi necə deyərlər araşdırmalardan sonra onlar yəni, bu yəni, daxil ola və Əsas onların yəni hədəfləri də dedik ki, əsas sonların hədəfləri isə, yəni dünyanı yəni, özlərinə təslim eləmək və əsas hədəflərindən biri də, yəni, İslamı, yəni parçalamaq, yəni İslam dövlətlərinə daxil onların hakimlərini ələ alıb, o dini orada parçalamaq, o dini orada məhf eləmək və baxın mən onlar, yəni yer küləsində hürriyyət, azadlıq, insanlar hüquqları, yəni qadın-kişi bərabərliyi, ümumi bərabərlik lozuqatını iştirak eləyirlər. Yəni, bu baxım, bu adlar haqqında onlar ə, çıxış edirlər, amma həqiqəti onların məqsədləri isə insanların həyatını ifsad etmək, çünki onlar, yəni yahudilərdən başqa insanları özlərinə, yəni aşağı təbəqəli insan sayırlar və baxımdan da onların əsas məqsədləri isə bütün insanları, yəni yahudiliyə, yəni təslim edərmək, yahudilərin, yəni qulları eləmək, yəni, yahudilərin, yəni idarəçiliyi altında, yəni cəmləşdirməkdir. Və onların dediyi ki, ən birinci dəfə onların inşa olunması Heyros Akribiyə, yəni Miladi 44-cü ildə, yəni bu rumların sultanlarından biri adı da onun Heyros Akribiyə idi. Və Miladi 44-cü ildə demək ola ki, iki yahudi onun işçisi vardır, Heyran, Əbiot və Məvvab Ləmi adında iki yahudi işçisi vardır və onların kömək nəticəsində yəni gizli yığıncaq eləyirlər hansı ki, ə, bir ilk də bu masumluğun tarixi də yəni bundan başlayır və onlar da ə, bu vaxtı da bu yığınca alanda isə demək olar ki, yəni gizli yəni, bir təşkilat idi və gizli yığınca idi çünki yox yoxdur ki yəni, həmən hakimin başqa işçiləri də var idi, onun vəzirləri, başqa işçiləri də, ə, qoşun başçıları ondan sonra sərkələr başqaları da var idi Ancaq onlar bu iki yahudinin, yəni bu həmən bu heyrosk, yəni iki necə deyilər, yahudi işçisinin vasitəsilə bu yığıncağı, yəni gizli yığıncağı yəni təşkil edirlər. Və onların ondan sonra da ilk dəfə o ad onlara qüvvətə xəfiya, yəni gizli qüvvə və ya gizli yığıncaq adı ilə, yəni onlar, yəni biruza vermişlər. Və həmçində bu barədən də, yəni onlar bunu eləməklə, necə deyirlər, yahudi və yahudilərə, necə nasranlilərə, yəni hilələr qurudlar. Yəni bu eləməklə, bu ə, necə deyirlər, bu yığıncağa eləməklə onlar nasranlər də, yəni necə deyirlər, tə, hilələr, təhlükələr, yəni yaraddılar. Və ən əmrcəvə dedik ki, o disə deyirlər adı da onun quvaton xafiyə idi. Yəni gizli gizlilik, yəni qüvvə idi. Və hansı bu tədrizlən e, gizli yığıncaq, gizli qüvvət və tədrizlən də, yəni, 1830-cu ildə, ə, ondan sonra 1870-ci ildə bu daha doğrusu 1770-ci ildə, yəni bu yığıncaq artıq yəni masonluq, yəni adı ilə, yəni, bir biruzə vermiş və masonu da dedil ki, ə, əsas ə, azad yəni bənnatslar idi. Yəni inşa edənlər idilər ki, bu adla onlar yəni büroya vermişlər. Ümumiyyətl onların da ə, ilk mərhələsi bu ki, bu cür keçir. Yəni ilk mərhələləri, mərhələləri onların deməli ki, bu gizli, yəni yığınca olan keçir və növbəti mərhələsi isə, növbəti mərhələsi isə, yəni miladi 1770-ci ildə ə, necədə, alman olan, yəni Alman yəni neməc yani demək deyil. Alman ummiyyəti o, o kəsiçi hansı ki dünyanın, yani öz yaranmasını iddia elir. Yəni dünyanın Allah tərəfindən deyil, yani təbiət tərəfindən yaranmasını iddia edənlərdir və 1770-ci il bu yığıncaq yığıncağın ikinci mərhələsində 70 70-ci ildə Adəm Oze e, Havayt e, məsih tərəfindən, yəni bu yığıncaq e, dedi ki, yəni, baş qaldırıldı və bundan da sonra onlar e, o özlərinin qabağına, yəni başqa hədəf qoydular. Başqa hədəf qoydular ki, hansı ki 1776-cı ildə bu yığıncağın, yəni ilk dəfə, yəni necə konfrans kimi keçildi. O bu konfransı da onlar demək olar ki, e, Nurani, Nurani, yəni adı adlandırdılar bu konfransa və bununla da onlar e, bəzi, yəni məşalman dövlətlərinin ümmiyyətlə, ümmiyyətlə vaxtı vaxtda aləmdə yaşayan, yəni siyasətçi adamlarını demək olar ki, öz, yəni necə deyirlər, öz məclisinə dəvət elədilər, öz məclisinə dəvət elədilər. Və bu dəvət eləməklə də onlar, yəni bir neçə insanlara həmin vaxtı yəni xəyanət xeyanə, xəyanət elə xəyanət elədilər və əsas səbəb onların həmən bu yəni mason yəni təşkilata mason yəni camatına onların necə deyirlər e, tamamilə yəni, yəni olması idi. Və sonra da onlar demək olar ki e, çox böyük yəni e, çox böyük, bundan sonra 1776-cı ildə yəni konferansından sonra da onlar dalbada bir neçə konferanslar keçirdilər və bu konferansda da onlar əsas çalışırlar ki yəni o dövrdə olan əsas siyasi adamlar olan siyasi qüvvələri ondan sonra xüsusən də yəni müsəlman yəni dövlətlərin böyləri olanlar yəni özələ cəlb eləsinlər və bu baxımdan da onlar yəni Osmanlı də yıxılmasına da yəni səbəb oldular yəni yıxılmasına da səbəb oldular və Bu baxımdan bunların bu təşkilatında Amerikanın generalı olan Albert Meyek və başqaları da, yəni bunlarda bu demək olar yığıncaqlarda, yəni iştirak edirlər. Həmçinin Fransadan olanlar və başqa e, dövlətlərdən olanlar da, yəni bu yığıncaqlarda demək olar iştirak edirlər. Əgər onların əsas fikirlərinə və etiqadlarına gələndə isə onlar ümumiyyətlə Allahın və Rasulunu və onun kitablarını və başqa qeybi məsələlərə, yəni küfr eləyirlər və onların xurafat və boş-boş Allahlı şey olduğunu iddia eləyirlər. Həmçində onlar dinlərin məhfindən ötəri, dinləri yox eləməyədən ötəri çalışırlar. Həmçində onlar İslam və şəriyyət dövlətlərinin suqutu uğrunda çalışırlar və əsas dövlətləri də onların Yəni, İslam olan torpaqlarda, yəni İslamı məhfələmək, İslamın süquta yetirmək və şəriət dövlətlərini tamamilə, yəni batı səviyyəyə çatdırmaqdır. Həmçinin onlar, demək olar ki, cinsi, yəni evlənməyə icazə verdilər və qadına tamamilə azadlıq, hürriyyət adında loqon verib, yəni qadını tamamilə öz ə, funksiyasından çıxartdılar. Hansı ki, bu baxımdan da onlar qadının da hakimiyyətdə olması məsələsinə yəni qabağa verdilər və ondan sonra cinsi, iki cinsan olan insanların yəni evlənməyinə icazə verdilər. Hansı ki onlardan, yəni masonlardan Fransızın, yəni məşhur kitab bu evlənmək haqqında və orada ən ən fahiş, ən necə deyirlər, batıl, yəni, formalar orada göstərir. Və bu görürsən ki, bu da həqiqi məqsədi onların, yəni bütün insanların necə deyirlər, həyatın ifsat eləmə, həyatını fəsada çatdırmaq, yəni niyyətidir. Həmçində onlar görürsən ki, yəni ə, onlar görürsən ki, bir dövlətdə, yəni bir dövlətdə bir neçə çaxnaşmağı əmələ gətirirlər və xüsusən də yəni onların əsasla çaxnaşmaların səbəbi də yəni həmen torpaqlarda yəni az qruplu insanların yəni baş qaldırması yəni meydana gəlir. Yəni onlar bir dövlətin tərkibində əl bir neçə ə, dövlətin ə, tərkibində hansısa bir fəsada, hansısa bir toqquşma meydana gətirmək istisəsə, onlar həmen dövlətdə, yəni azdıq olan, yəni az təbəqə olan insanların, yəni baş qaldırmasına köməyini göstərilər ki, yəni bu baş qaldırılmaqla həmen dövlətdə, yəni bir dövlət arasında, bir dövlətin arasında, yəni öz daxilində bu daxili yəni çaxnışmalı olsun ki, həmen dövlətin zəifləməsinə, yəni suqutuna, yəni ələb Və bu da həqiqətdə isə, yəni bu gündə, müsalman yəni, müsəlman dövlətlərində gedəmsən görsə e, hansı dövlətlərdə e, müsəlman dövlətlərinə gedən döyüşçülərə baxsan, yəni daxili döyüşçülərə həqiqətdə isə görürsən ki, həqiqətən də yəni, az milləti arasındadır. Yəni çox müsalmanlara baxsan, görəcəksən ki, yəni heç də yəni kafir dövlətlərin arasına baxmıyaraq ki, hamısı kafirlər, ancaq onlar arasında belə millət söhbəti olmur. Daima bu məsələləri kimin daxilində saxırlar? Yəni müsəlmanların içərisində və baxımdan da bunların Ən böyük, yəni bu səviyyədə çatdılar, döyük, necə deyilər, qırğınlardan biri də e, türk, e, kürt, yəni məsələsi, başqa məsələlərdir, görürsən ki, onlar həqiqətdə isə, yəni bu, bundan ötür çağışırlar. Əslində, onların yığıncaqları da, yəni gizli yığıncaqları da, gizli e, yığıncaq keçirmələ əsas hədəfi də, yəni bu müsəlmanların e, daxilində, yəni müsəlman torpaların daxilində, yəni çaxnaşı salmaq onları yəni, bir-birinə yəni, vurmaqdır. Həmçində onlar yəni, öz məqsədənə çatmadan ötəri rüşvətdən, ondan sonra mənsəbləri almadan ötəri, yəni mənsəbdə olan, inansısa bir vəsif insanları almadan ötəri yəni, küllü müqdarda yəni, rüşvətdən istifadə edirlər və o rüşvəti onları verməklə onların öz masonluğa xidmət eləməyə, masonluğa necə deyirlər, itaq edirlər eləmə yönəldirlər ki, bu, bu, bu axımdan da görürsən ki, yəni bəzi dövlətlərin böylərinin də, yəni rəislərinin də onlar yəni özlərinə xidmətə, yəni yönəldə biliblər, özlərinin xidmətinə yəni yönəldə biliblər. Yəni Həmçində onların Ə, əsas məqsədləndən biri də, yəni öz necə deyirlər, dövlət rəhbərlərini, yəni özlərinə tərəf çağırmaqdır. Özlərinə tərəf çağırmaqdır ki, onlar bu məsələlərlə, bu məsələlərlə həmin demək olar ki, yəni orada olan dini başqa əməlləri tamamilə məhfilib, yəni yox eləyirlər, yox eləyirlər və baxımdan da onlar həmçində, yəni bəzi dövlətlərdə demək olar ki, nəşriyyat vasitələrini də necə deyirlər, bəzi yerlərinin, məsəl üçün, ən o barədə ki, məsəl üçün e, bəzi kanallar deyək, bəzi ondan sonra e, yazıçılar deyə, jurnalistlər deyə, bəzi qəzetlər deyək, onlar bunlara ələ keçməyə çox böyük səy göstərirlər və çünki onlar, yəni insanları, yəni bu əsirdə, yəni insanları e, ağzdırmaq, insanları yoldan çıxarmaq üçün əsas vasitə onlar, bu televizor, radio kanallarının, yəni bilirlər. Çünki Bir insanın beynə bir şey, yəni yeyitməyə yönələr, insanın fikrini hansısa bir rəyini dəyişdirmədən ötəri bu vasitələr bugün gün ən real vasitələrdir ki, çünki çox insanlar insanların çoxu demə ola ki, bu radio, televiziyaya baxır, qulaq və baxımdan da onlar bir xəbəri bir neçə formada, bir neçə halda, bir neçə vəzifdə eşitməkləri o insanlarda həmin xəbər haqqında onların fikirlərinin, yəni dəyişməsən gətir çıxarır ki, ha, baxımdan da onlar bu bəzi bu teleradio kanalları da yəni özlərinin yəni xidmətinə yəni yönəldirlər, yəni onları yəni ələ keçirirlər və baxımla görürük ki, onların da yəni yəhudilərin də bu gün yəni müsəlmanlardan isənin ən çox yaydığı məsələlərdən biri də yəni Məscidül Əksanın yəni sarı qubbə olmasıdır. Və görürsən ki, bugün gün satılan yəni Məscidül Əksa adı ilə satılan şəkillər, ondan sonra ə, xəbərlərdə və başqa yerlərdə görüntü olan yerlərdə müsəlmanların gözün qabağına yəni Mehcid deyənə nəyə gətirirlər? Həm onun sarı qubbəni Həsiniz o sarı qubbə isə o məscid deyil. orada o sarı qubbə peyğəmbər həsan elədiyi daşın üstündə qurub, həmən o sarı qubbə. Amma həqiqətən isə Məcüdəqsa isə həmən o qubbanın müqabilində, yəni həmən o həmən o meydanın, yəni qıraq tərəfində, yəni yerləşən çox qədim bir məsciddir. Və sadəcə həmən yahudilər, yəni müsəlmanların nəzərində məscidi onunla əvəz eləmərin səbəbi odur ki, onlar onların da əsas ideyası odur ki, masonun əsas ideyası Bunlar heykəli e, Süleyman diyen yer var, hansı ki Mecidin yəni altında güya onların nəzərinə görə, güya həmən bu Süleymanın heykəli həmən Mecidin arxı tərəfində altındadır. Çünki ümumiyyətlə, yahudilər milattan əvvəl qabilər tərəfindən çox yüksək, yəni, darmadağın, yəni darmadağına səbəb oldular və bununla da demək olar ki, yahudiləri oradan, yəni indiki fələsinin yerindən, tin səhpilədilər hər yerə və orada onların qurduqları Süleyman heykəlin demə ola ki təmiz darmadan eddilər və onlar da bu gün deyirlər ki Həmən o Süleyman heykəli həmən Mesul Aksan alt tərəfindədir və baxımdan onlar yəni, bu gün orada qazıntılar aparırlar və tədilisən o mescidin yəni suqutunu istəyirir. Çiş, oradan tamam elə e, düşsün, yəni mescid qazıqları qoyuya düşsün və ona görə də insanların gözünü, insanların nəzərində mescid forması həmən sarı qubbəni gətirilir. Əslində isə o sarı qubbə isə yəni mescid deyil. Və ona görə də onlar yəni, bu vasitədən istifadə eləməkdən ötəri onlar Onlar demək olar ki, yəni bu televiziya, radio kanallarından, bəzi qazetlərdən, jurnalistlərdən görsən ki, yəni o istifadə edirlər, onları özünə cəlb edirlər ki, onlar bu cür hallarla onların pis məqsədlə nə, yəni nifrət eləyəni xidmət eləsinlər. Və baxımdan da eləcə məsələn sən də televizor, radio baxanda və görürsən ki, yəni özü əsl müsəlman olsa da, amma onun xidmət göstərdiyi tamami yəni İslamın əleyhin, yəni, İslamın ziddidir. Amma baxımdan da görürsən ki, müsəlman dövlətlərində müsəlmanlar özləri E, yəni məşalmanlardan ola, mən onları məşalman demək çox çətindir. Məşalmanlardan olanlar görürsən ki, yəni saqqaldan danışmaqları, ondan sonra hicabdan, niqabdan danışmaqları, yəni İslamın qadının hüququnu qorması məsələn danışmaları həqiqətə isə bunların, yəni qadınların xeyrinə deyil, məs təmiz o, sırf olaraq, yəni həmin mason təşkilatına yəni xidmət göstərməsidir. Yəni həqiqətə sən qolasan desən, bəli, qadının azadlığı yoxdur, hürriyyət yoxdur, o yoxdur, bu yoxdur. Həqiqətə bu qadını hürriyyət deməkdir. Onlar qadın hürriyyət adı ilə qadını müsalman İslam ona verdiyi formadan yəni, qırağa çıxartmalardır. Və baxımdan da həmən bu, yəni mason təşkilatının yəni, dövlətdə olan e, qüvvələri görürsən ki, insanın arasında nəsillərin hədd olunmasında, umumiyyətlə qadın uşaq doğmasına gətirib çıxardırlar və belə hallarda isə görürsən ki, bəzi müsalman torpəlarında e, dövlətdə nə görürsən ki, uşaqlara hədd qoyulur ki, birdən çox olmaz, ikidən çox olmaz və bəzi hallarda bunu qanun kimi tətbiq elə məsələlərdə bunu insanların beyinində necə deyirlər, e, insanların beyinində qorxu kimi təbliğ edirlər ki, sən qorqmursan birdən səbə oyləsən uşaqların ölər. On dənə uşaq nəyə lazımdır? Səbə sənə bir şey olar və ya da səbə bahalaşma gedəcək. Uşaqlar necə yaşayacaq, necə yaşayacaq, necə dolanacaqlar? Və bu fikirlərə görə insan tədricən bu nəsli həddinə gəlib gətirib, yəni öz özündə nəsli həddləşdirir. Bu da həqiqət deyil şey nizedirlər, yəni Müsalmondan ideyaları deyil. Müsalmon bu sadəcə, yəni yahudulardan gələn ideyalardır ki, hansı ki bu ideyalar insanlar da məhz bu yahudiy təşkilatına, yəni yəni xidmət göstərənə yəni, dolayı yolla, yəni bu yahudulara, yəni, yəni, yəni xidmət göstərənlərdir. Həmçinin də onlar bu baxımdan dedi ki, ə e, çox e, həmen dövlətlərdə yəni gəncanları da yəni ələ almaqçılıqlar və xüsusən də onların bu gəncanları ələ almaq yollarından biri də məsələn onlar e, həmən cəmaatın içində rəy formalaşdıran yəni insanları yəni ələ alırlar ki uşandaməsən görürsən ki, hansısa bir müsəlman dövlətidir, müsəlman bir torpağıdır. orada görəndə ki, hansısa bir müsəlman nəsə bir şəxs fikidir, yəni müsəlman İslamın dinin e, qanunlarının əhkanı zidd bir fikidir və görürsən ki, həmən o insanları, həmən o insanı, həmin o təşkilatları nə ilə yəni maliyyələşdirirlər ki, sırf yəni İslamın, yəni dəvətin əleyhinə olsun. Yəni nəyin başını olursa olsun, bu dəvətin yəni qarşısı alınsın, bu dəvətin qarşısı alsın. Və ona görə də bu günlərdə də görürsən ki, e, həqiqətən məsəl üçün çağıranlar, ondan sonra insanların parçalanmasan gətir çıxardanlar. Yəni bu cür rəylər görürsən ki, həqiqətən də yəni dəvətin qarşısını alır və bir az oturub dərindən fişirləyirsən ki, yəni bu cür ideyalar həqiqətdə yəni müsəlmanlıq ideyası deyil. Ən birinci dəfə insanı parçalanmadan ötəri rafizə əqidəsini insana yedəndə hansı insan oldu? Abulay ibn Sabah. Abulay ibn Sabah millətlə nə idi? Yahu. Yahudi. Və o cür filqənin o cür parçama gətirib çıxalması bu günə kimi də müsəlmanı nədir? Müsəlmanı rəzil halə gətirib çar, Aydındır. Və bu günlərdə də görəndə ki, məsəl üçün hansısa bir insanın hansısa bir insanın, hansısa məsəl üçün İslamın əleyhinə, yəni insanın e, birləşməyinin ittifaqın əleyhinə fikir söyləməsi görürsəndə həqiqətdə isə yəni, bu insanın, y yəni, Müsəlman dinə uzaq olması deməkdir. Görürsən, onun törətdikləri, düz ilk vaxtın o danışdıqları hökum Allahın hökmüdür, filan ki, Allahın hökmüdür və tədicən görürsən ki, İslam adamlarının təkfir eləməsi və camatın da o insanların yüz döndərməsi, fikirlərsən ki, yəni, bu kimə xidmət göstərə bilər, yalnız-yalnız İslamdan başqa qüvvələri, yəni xidmət göstərə bilər, sadəcə yəni, o insanın danıca gedən insanlar onu fikirləşməlidir ki, bu qruplaşmalar nəyə gətirib çıxardır. Allah Subhanahu taala Peyğamberə bu ümmətin, yəni birgə olmasan gətirib çıxardılar. Yəni birgə bir, birgə olmasan ötəri çalışıblar. Bütün onların fikirləri, zikirləri, necə deyirlər ayə hədislər onu göstərir ki, insanlar daim bir olsunlar, bir halda olsunlar. Çünki onlar bir olduqları vaxtı şeytan da onları azad bilmir. Bu o cür şəxs fikirlərin, müxalif fikirlərin bu insanların parçalanmasan gətirib çıxarması və onların cümələrdən məsəl üz döndərməsi bu həqiqətə kimə xidmət göstərir? gərri İslam yani Qüvbələrin xidmət göstərir ki, yəni düzdür bunu birbaşa iddia eləmək olmaz. Demək olmazmı sən Yahudi sən Səm filansan, ancaq həqiqətə isə onların buca hərəkətlərinə baxanda, məsələn baxırsan, görürsən tam ki hansısa bir dövlətdə tam ki məddinin adı ilə gəllədilər ki, plan yeda partlayış oldu. Görsən ki, həmen dövlət nə elərlər? Yəni darmadan elə və qünnadan hərəkət yoxa çıxdı. Necə ola bilər ki, o cihadlarda, döyüşlərdə böyük-böyük yəni, sərkədən -böyük ölməsi ölə bilir, amma ə, hansısa bir yerdə gəlib bir fitnənə törədir, sonra aradan çıxması, o torpaqları bombalamaq, dağıtmaq həmən insanın heçsin olmadı o içində. Və görürsən, bu günlərdə həmən insanın heç bir səs yoxdur. Hansı dövləti parçalamaq, hansı dövləti dağıtmaq lazımsa, bombamaq lazımsa, oraya fəsad eləmək lazımsa, həmən o figurlar orada olur. Bu, o dövlət dağılan sonra onun rolu müəqqəti diyanır. Sonra bir neçə vaxtdan sonra hansısa bir yedə hansısa bir fitdən fəzadatı törətmək lazımsa həmin o figurun adı orada çallanır. Sonra təzən oralar dağılan sonra o figurlar oradan nə olur? Yoxa çıxır. Bax, görür, Əfqanistan, bax, görür, İraq. Yə, dağıdınaq lazımdır, figurların adları var idi. Dağıdılar, qutarlar, heç bir səlamət yoxdur. Həmçinin başqa yerlərlə və belə hallarda görürsən ki, həqiqətən də birbaşa fikir demək çətindir. Sadə insan bir şey fikirləsin ki, insan davamənə yəni, cəma tanında olsun və belə bir e, e, nə qruplaşma olan təhsiz altan düşməyə düşməməyədən ötürü, ondan sonra belə bir şübhələ düşməyə düşərək insan davamən mehçen olmalı, cəma tanında olmamalı olmalıdır, aydındır. Yəni cəma tanında olmaq həqiqətən də, yəni insanı da, yəni fəsaddan, yəni qoruyub çağır. Və onların da masonların da əsas necə deyirlər, e, əqdilərlənin fişirlərindən biri də demək olar ki, e, dövlət yəni başların elə almaqdır hansı ki, onlar bu cür hallardan e, bu cür hallardan istifadə etməklə demək olar ki, həmin o dövlət başın yəni birbaşa öz təşkilatdan qəbul elənmirlər. Əslində heç isə, əslində isə yəni onlar e, demək olar ki, dedi həmin o təşkilatın ümumiylə yəni 3 3 ehtabı var və birinci ehtabı Əl-Ummi Əl-Sıqardır, yəni Balacalan ehtabıdır ki, bunlar yəni, başlangıcılar adlanırlar. Yəni, bu başlangıcı olan insanlar özündən sonraki təbəqələri tanımırlar, aydındır. Çünki ikinci təbəqə isə bunlarda Əl-Mohsuniyyətl-Əl-Mulukiyyədirlər. Bu ikinci təbəqənin insanları da, onlar da demək olar ki, nə aşağıdakilərini tanıyırlar, nə də o özündən yuxadakilərini tanıyırlar. Sadəcə onları bu cür e, təbəqələr çatdırırlar. Onlar bilirlər kimsə onları bu cür təbəqəyə çatdırıb, ancaq onlar onların kim olduğunu bilmək. Onlar daiman, yəni münikər kimi, yəni tanınmayan bir obrasim qalırlar və dördü, üçüncü onların təbəqələri isə, onlar isə Əl-Mosuniyyət əl Və onlar isə demək olar ki, yahudi fərdlərdir, aydındır. Yəni, bu mahsonluq üç təbəqdən ibarətdir. Və onların balaca təbəqəsi və orta dövrəyə var və uca 3-cü təbəqəsləri var ki, onların üzərində isə yalnız, yəni bu yahudların fərdləri dayanır. Yahudların fərdləri dayanır ki, və onlar isə özlərini aşağıdakılara təsir göstərir, aşağıdakılar özün aşağıdakılara təsir göstərilər və, və tədricən yəni bu cür hallarda görürsən ki, onlar, yəni bu masonluq, yəni fikirlə masonu təşənnəyyür edirlər və baxın onlar onlar yəni müsəlman torpaqlarının, yəni məhfinə Ə, hədim eləmənin yoxluğuna yəni gətirib çıxarırlar və biz bu təhsil haqqında umumiyyətlə çox danışmaq olar vansı ki bu günlərdə də görürsən ki İnici dillər e, bəzi müsəlman e, torpaqlarının da, yəni o dövlətin vəzifəsində olanlar görürsən ki, yəni, bir birbaşa olmasa da dolayısı ilə olsa, yəni bu fikirlərə riayət edirlər. Çünki onların e, islama zid fikirlər söyləməsi, İslamın əleyhinə olan fikirlər söyləməsi və onu dəstəkləməsi və onun qarşısını alması həqiqətən də onların yəni o təşkilatdan yəni üzv olmasından, yəni irəli gəlir və bu baxımdan da yəni bunların əsas da məqsədi dedik ki, onlar sırf... E, dedi ki sif yani yahudi ə, təşkilatı ə, təşkilatına yani xidmət göstərirlər hansı ki onlar E, təmiz, e, sırf olaraq yəni, yəni ideyalarının yəni, arzularının həyata yəni, keçməsinə yəni, gətirib çıxarlar. Ancaq onların e, yayıldıqları mövqə barəsində danışanda isə yəni, onlar umumiyyətlə qruppa kimi, forma kimi, bil olmaz ki, onlar filan dövlətdir, filan dövlətdir. Sadəcə onlar, yəni, fikir etibarilə insan onları ayıra ki, yəni, bu cür ideyalar, yəni, bu cür fikirlər, yəni, İslamın e, qanunlarına zid olan fikirlər, heçsə mason fikirləri deyil bu təmiz, yəni mason e, mason fikirləridir ki, həqiqətə isə bu fik, bu cür fikirlər, yəni İslamın, yəni parçalanmasına gətirib, gətirib çıxardır. Və biz onu bildik ki, yəni bu təşkilatın əsas məqsədi də, yəni bütün dinlərə, yəni düşmənçilik eləməsi, bütün dinlərə düşmənçilik eləməsidir. Sırf yəni yahudilərin hegemonluğu, yahudilərin necə deyirlər, e, haşimətinə, yəni gətirib çıxardır və ümumiyyətlə bunlar haqqında yəni çox danışmaq olar əc anca yəni, inşallah e, qısa olaraq bunu deməyə lazım ki, yəni insan yəni bu cür fikirlərə, bu cür şübhələrə, bu cür təşkilatların e, necə deyirlər, e, təhsilat düşməmədən ötəri insan daim Quran sünnəyə möhkəm yapışmalıdır. Yəni cəmaət halında olmalı olmalıdır. Yəni məsciddən yəni uzaqlaşma uzaqlaşma olmaz. Daima, yani meçid əhli ilə, yəni, el olmaq lazımdır Və belə bir yəni, halları daima müraciət eləsinlər, öyrənsinlər ki Çünki insan qıraqdan insana haq gələ bilər Üçünən, gəlib sənə deyə bilər ki, ə, falan hakim tağutdur, filan kəs belədir Yəni, bu təhsiləri düşünmələrinin ötəri, insan hökmə, yəni, el-məhlən olmalıdır Çünki əhəl sən bilirsənsə ki, yəni, filanlarla nəsə söz götürürsənsə Və onun dediyini deyirsənsə, sən çalış birbaşa götürmək ilə Çünki e, çox insanlar var ki, özlərin elmə nisbət edirlər, ancaq onların həqiqətən o elimi olmasına nötəri insan gələ yoxlasın, öyrənsin ki, bu ona qadir yoxsa qadir deyil. Çünki belə şəxs fikirlə görsən ki, yəni çox hallarda yəni İslamın əleyhinə əl əl əl -əl olur. Yəni şamın yəni parçalanmasına gətirib çıxadır ki, və nəticədə görsən ki, həmin yerdə dövlətdə demonologiya dəvətinin qarşı tamamilə yəni ağılır. Yəni, yəni o cür insanı, o cür şüallar altında danışan insanı, yəni kimə xidmət göstərməsini yəni, bilmək çox çətindir. Ona görə də daim canlı tonda olmaq lazımdır, çünki yəni, sə pensam olubşi yadullah aləcəma Allahın yəni əli yəni cəmatın üzərindədir və daim cəmat halında olmaq lazımdır və bu şübhələrdən qaçmaq lazımdır və hər bir çətin bir məsələ haqqında çaşmaq lazımdır, çox yaxşı öyrənəsən, hətta yəni bu cür necə deyirlər, böhtanlara, şərlərə, rəylərə inanmasan, çünki kimsə gəlib sənə gəlib sənə deyə bilər, flan kəs masondu, flan kəs belədir, çünki belədir, çünki belədir, çünki belə deyil, amma həqiqətə isə belə şeyləri Əl El, sən elə bir təvəllüddə yaşayırsan ki, əhəllə burada hamı sözün, yəni islama nisbət eləyir, hamı sözün müsəlman deyirlər. Buna görə də daimən, yəni, çalış burada, yəni dəvətçi rolunu oyna. Yəni sənin rolun da daimən dəvətçidir. Yəni dəvətində də davam elə. İnşallah Allah Subhanahu bizim əlimizlə, yəni sizin əlinizlə inşallah yəni cəmaəti hidayət eləyər və düzün Allah bilir və sallallahu əla və aləli Muhammadin və sallallahu aləyhi və səlləm. Əməl Əhmədə görə vacib yəni barda başa gəlir. Uyuyubsa, unudubsa problem yoxdur. Əgər e, bilə bilmədiyinsə namazın təsərrülatıdır. Vacib elə onu abuda otəkədis gətirir. Hə. Post o səhsin hədisin səhiliyində Əhməd başqaları birəs şey edib, ki, səhid. Yox, 4 məsələdə həm belə görə vacibdir. Vacibdir. O bizləyə görsə 3-ü nə deyil? Yəni digər bizin sin unutub seçmir problemi. Mə deməyə yaxşıdır. İndi racı hansıdır ki, deməsən vətəndaşlar. Yox, racı odur ki, çoxsu racı Əhməd ibn Səbin gətirir. Hı -hı. Yəni əgər undubsa problem deyil, əgər yadına düşübsə qoy deməlidir. Ən e, yaxşısı qayıtmasın da dadəstan yadına düşsə qayıtsın, qoy qayıtsın, yəni təzədən alsın desin. Axtar dastan Qutaqdan sonra yanaşıbıza da həyə hmm. e, yanaşıbı i̇şte e, e, e, bir əşə. Evvəndə yanaşıbıza qoy desin inşə Allah. Orta da 7-3 də ismələdir o qoy desin qoy desin. Elə və az hələ, o şeydir, yani, rüya məsələsi, namazda. Hmm. Bu namazın evvəndə ortasında bir də həmələdiyə bu. Əvvəlnə gəlməsə o heç nə etməyə olmaz. İkinci dəfə Yox, riya hər bir halda gələ bilər və hər balonu dəsf edə bilər. Hı -hı. Və salam. Belə gəlməsə 4-cü rükətdədirsə, bu təzədən durub namazı tamamlayan ondan sonra təzədən qılmalıdır. Yox, yo, əgər o e, təsəvvür edək. 4 rükəət namazdır. Üçün ixlasla qıldı, dördüncü əriyə riya necə yani olur ya? Tam ki namaz qılırdı və e, məsəl gövdə qapılan kimsə girdi, Hı -hı. Girdik, o bir uzadım, əlavə namazını uzadı, uğurqusunu uzadı, onu uzadı, yəni sırf riyayla qıldı da. İndi sənin sualı nədir, bu namazın nə səhidi olsa batildir? Səhid Yəni, söhbət ondan geyir o namazın qalan üç üçədə ixilaslandır. İnşallah onun qəlbi olması Allahın dərqahındadır. Ayrıca, bir söhbət ondan geyir, namaz səhidi olsa batildir, namaz batildir, niyə görə? Çünki ibadətin dövrdə bir ilə bağlı olmalıdır. Aydın, dur İmam düzdür. İmam durubsa camıda namaza səhihdə öz namazı təşkil edir. Bu da qəribədir. Düz faham Əgər də bir şey dilə darıb Amma ki, qəssellərdə, Rusiya və ya Amerika nam. Bu məsələ ilə məsələdir ki, yəni bu necə deyirlər, həmin o fikirlər ki, var darul küfrdür, yəni hökm Allahın hökmü, hökm məsələsidir. Tağut məsəl falan məsələdir. Əslında belə məsələlər insan bir şeyə nəzər çatdırmalıdır. Əgər sən deyirsən ki, bəli Azərbaycan dağ külfurdur. Yəni darıl küfrü sən məhkəniyə diyəsə eləyirsən. Məsciddə onlar namaz qılmaq qoyurlar, qoymurlar, qoymurdular. Başqa din əməli eləməyə qoyurlar, qoymurlar, qoymurdular. Azərbaycan dağ küfr və artı da darısan. Azərbaycanda sən namaz qılısan, saqqal saxısan, oruz tutsan, həccə getsən, sadəcə zəkat, namazları, niqab, pərdə hər bir şey əmləyirsən, düz deyil. Bu baxımdan bir də iş azdır. Bizim bəli Darul İslamdır. Darul İslamdır ki, bəli Azərbaycan da o ki qaldı qanunlar barəsi isə, bəli Azərbaycan İslam dövləti deyil. İslam dövləti o mənada ki, burada Allahın hökmləri tətbiq olunandır. Bu baxımdan Allahın hökmləri hökm barəsində, yəni yer kürəsində bu gün bir də Saudiədir ki, Saudi Ərəbistanı ki, orada bütün qanunlar Allahın qanunudur. Yəni şəriətin qanunudur. Orda o qanunlar tətbiq olunur. Amma ondan başqa dövlətlərdə isə heç birində yəni, İslam qanunları tətbiq olunmur. Və o alimlərin ki, rəyine görə ki, yəni Allahın hüqum-höküm verməyən dövlət kafir dövləti isə düz deyil. Və yəni, onu deyənlərdən biri Useymindir, Fouzanın ibn Bazdır. Və həmin o cür alimlər də Azərbaycan dövlətini kimi dövlətə nə deyirlər? İslam dövlətləri. Niyə görə? Çünki insanların yaşadığına görə. Onlar məsəl üçün, Baxma ki Amerikadır. Amerikada müsəlmanların sayı Azərbaycandan çox olsa da belə, Azərbaycanlar darul müsəlman dövlətləri demirlər. Niyə görə? Çünki onların dövlət özü, dövlətlərin rəisləri, əsliləri kafirdir. Aydındır? Ancaq Azərbaycanda isə, yəni baxma ki qanun İslam qanunları olmasa da, İslam olmasa da, amma rəislər, onun nazirləri kimlər müsəlman olduğunu Azərbaycan dövləti ailəyə, yəni İslam dövləti. Aydındır? Və dövrü belənsə ola bilər ki, deyirlər qanunlar əgər Allahın hükümün hüküm verilmə Bu, məsəlisin, yolda qırmızı ışığın zadın olmaqsa da hələ bu dövlətin qanunlar da ona görə keçməsin Yox, mən onu deyirəm Mən onu deyirəm ki, əgər kimsə deyirsə ki mən, məsələn, ə, dövlətin qanuna tabi deyiləm, misə, qoy onda pasport almasın, evə propsika olmasın Qoy, yaşılıyıq o qırmızıda keçsin, aydındır Qoy, pullan, dövlətin bıraxtığı pullara muamilə eləməsin Başqa özünün pul icad eləsin El Yəni yeri gəldə deyir ki, məsələn siz təvutda təət edirsiniz. Tə kim təvutda təət eləyir? Yəni elhamdülillah saqqalıb saxlayırsan, namazı qılırsan, oruc tutursan, məscidə gəlirsən, öyrənirsən, öyrətsən, hansı təvutdan danışsan. Yəni sənə deyir ki, Geç, şirk Sən deyir, şirk sənə yox, sənə deyilək, get şirkət elə, yo, mən şirkət eləyirəm. Sənə onun əmri eləyirlər. Yo, sənə deyirlər ki, get falan şirə eləmirlər. Aydandır. Amma oş qaldı o qanunla onların qoyduqları da heç mənə zərəri mənə heç mənə mən ona e, tabe olmuram axı. Məsələn, mənə, mənə deyir ki, mən get sax qalq, mən deyirəm, yox, qırxacam, yadır, get, mən, mən onu demir axı. Yəni, mən ona tayyat edirəm, hakimə tayyat edirəm o məsələlərdə ki, hansı qanunlar ki, mənim məsələyətim üçün faydalıdır. Məsəl üçün, mənim üçün qanun qoyabilər pasport rejimi, şəkli çəkdilmələr, pasport aldı, vəsiqə, profisika məsələsi, əsəkəli, hamısı mənim öz xeyrim üçündür. İstər bunun... Yol qaydaları olsun, başqa qaydalar olsun, hansı o qanunlar ki, mənim məqsədimi, hədəfimi e, islah edirsə, mən onu itayət edirəm ona. Deyə ki, Hüseyin və ki, o qanunlar ki, e, Quran e, sünniyyə ziddi eləsə, o insanların məsələyətini ötürü qoyulubsa, o qanunlar rəayət eləmək vacibdir. E, misal da çəkildər ki, e, yol tənzim qaydaları, istifdaforlar... Həssopot rejimi, il məsələsi propsi aydındır. O qanunlar nə olsun, Allahın qanunları deyil. Aydın, amma o qanunlar insanın məsləhətinə ötəridir. Məgər Peyğəmbər salsəlam hüdeybiya o müşriklərlə qanun bağlayanda ya, Qurandan sünnədə bir də qanun bağladılar, yox. Hamısı qanunlar əslində dinəzilik idi. Və sənə müsəlman isam olub gəlsə qaytar özünə. Sən belə qanun kimsə qoya bilərin, digər bu nə də müşriklə qoydu qanuna bax. Müsəlman gəlsin, yox çıx get öz yerinə. Yəni gör, o peyəni səhəm ən azından Allahın rəsulu adını özünləyini götürdü. Halbuki kim elə çəkir, peyəni səhəm peyəni səhəm, peyəni o insan kafiz adı. Pəyəni onu götürdü. O qanunlar qoyulanışı, o qanunlar 45-50 bəhddən ibarətdir. Demək olar ki, e, sən deyəməzsəm, Quran və sünnəyə O qanunlar hansı ki, Həqiqətən hər iki tərəfin yəni yaşayışını yaxşı islah eləyirsə, o qanunlar da qoyulmuş. Məsələn, bu günlərdə də dövlətləarası qanunlar da, əmirsən, başqa qanunlar var ki, onlar qolub ondan ötəri ki, insanların məsləhəti, insanların həyat yaşayışlarını islah eləməkdir. O onlara da tabi olunur. Aydındır? Yəni əmirsən deyir ki, Allahın asiliyində məxluqa itaat yoxdur. Əgər bəli hakim gəlibsə, sən çək saqqalı qır, balığı uzat, namazımı, ona itaat yoxdur. Amma sənə onu demirsə, toxunmursa və öz-özünə qanun bu qanun mənə heç bir zərər vermir. Qanunla heç bir təəssürat eləmir, heç bir əməl də eləmirəm. onların veydika o qanunlara götürürəm, o qanun ki, mənim öz hədəfim üçün xeyirdir, məsləhətim üçündir, mən də ona tabe ola. Ancaq o şüalar altında danışmaq ki, Darul Kufurdur, Darul Səmndir, Tauddur və falan besməkəndir. Əslində bax görək bu ə, rəylər özü kimə xidmət göstərir. Yəni o cür sözlər altında çox insanlar var ki, Yəni, özü Allaha həm deyirlər ki, əlhəmdülə deyilə məhcə gedəndən say azalıb. Bu əslində, Allaha ibadət eləyir, tahtəliyorsa, şeytana edir, ibadət eləyir, ibadət eləyir. Yəni, şeytandır ki, insanı azranda Allaha həmd eləyir. Və sən də gəlirsən, yəni, bu şeylərə həm deyilsən ki, əlhəmdülə məhcə gedəndən say azalıb. Bu, Allaha həqi həmdir, yoxsa şeytana həmdir. Yəni, ona geri baxırsan, görsən, bu şeylərin axırında görsən ki, həyətən də salamatçılıq deyamıyor, salamat qüvvə deyamıyor. Yəni, bilbasa gelib kimləsə bağlantısı varsa, onu da Allah bilir.